Australia, mila bedeatzu ehun eta berrogeita jimmetzia. Urte hartan Thomas Austin ingles kolona aspertik zeabilen balinimba. Beha naai helazi seiion batetan bi dozena untsi edo japi galte egiten zaitzon eranez untsi sumaitek ez ziela min handike kariko eta injistekan pi aiko ajal izanen zera. Hos, etzian untxiekin kumertzio egiteko sedeik baizik eta inganioz ehaitia. Ihistekai erabiatia zen, eta beunguko basa kabale interesentenak ehoik ideia hoiuken zian. Hoi talau untxiak izin orduko, kampo zabalian bareatu zutian eta huak hobekien egiten dakiten lanai lotu zien, errenahi beita hymekatzen. Zazpi urte baizik etzien hoitalau untxiak Australian txartu ziela eta jada hamalau milata heltu ikzien. Urte-zurte, populazioa handitzeza izenez, goberniak jabakiake hartu beharri zantzutian. Bestiak beste, 6 hilabetetako presuntegi zigorrak ezaiz, untxi hezibat libratzen zien haurei. Benamina beti heratzezuan. Hiu mila kilometra lusako alambre sare baten ezartiae jabakik izan zen mila bedeatzehun eta hogeiko urtetan. Uduiz, debaldetan. Untxiak basteren sehatzen jeraikitzen zien. Ugarteko kostetaik hiu perroket mota sekulakoz dezagertu zien eta hoitasei zuhainz subertetait hiu baizik estia txutik batru. Ordukoz, untxiak sortzehun mileta helduik zien. Etxakin nula buegin, Mila bedeatzuehin eta beroita hamarkadan, sesena adaretaik hartzia jabak izien estaduko zerbutsiek gerla bakteologiko martxan ezaisien miksomatozaen kosa hedatuz nahita. Australiar administrazioa enganik pusutze global hunen emaitzak hunzak tartuik izen bazien e, egun uano, australiako ingumen ministeritzan untsia da by hauste handiena. Aholkubat beraz, Kontutan har guhe kapritzio pertsonalek uken ahaletsasketen